Розділ восьмий. глава перша. Синій колір. Пройшли чотири дні, достатньо гарячі, щоби зрозуміти, тиждень завершиться небувалою грозою. Бурю перечували всі, але ніхто не надавав цьому значення, оскільки неспокій притуплювався очікуванням свята. Старшокласники скуповували єврейську горілку-стопка, від якої, як уже згадувалося, блюватиння набирає приємного димного запаху. Пиво. Яскраві турецькі лікери, найнесподіваніших кольорів, дешевий самопальний коньяк, поповнюючи власну нехитру бакалію десь у шафі, подалі від батьківського ока. У центрі, там, де в будень продають молоко і сир, розпочали спорудження подіюму. Для себе я зробив цілком вірний висновок. Місто оживає тричі на рік – на випускний, День Незалежності та Паску. Усі решта дні містечко скидається на Мачу-Пікчу. Хіпі підластився до мами – і вивідав сценарій випускного вечора, так що ми могли розробити детальний план. Отож, вся дефіляда мала вовтузитися від костелу до фігури святої Анни, де покладуть частину квітів на честь жертв НКВС. Весело, правда? Але український випускник має навіть у хвилину найбільшої радости пам'ятати, що наші предки помирали у страшних муках. За нас із вами. Решта квітів для батька нашого Тараса Григоровича. Затим назад до школи, де вже пріє нарізана поля двиця. Течуть холодці, а зелені мухи апетитно повзають по мисках з вінегретом. Директор ще пробує когось напоумити, не пити, не курити, поважати старших, допомагати слабшим, думати правильно, трахатись обережно і т.д. А поки випускники розливають під столами прикуплені запаси, Решта молоді розважається на концерті від Левка Дурка. Під вечір – грандіозна дзізкаціяка для всіх аж до самісінького рання, доки обльовані, обухані випускники не підуть зустрічати сонечко. Одним словом, буде гамірно і весело, і невеличке вбивство зауважити ніхто не повинен. Кінець першої глави. Oh, my God.